د لامو قسمونه ووالو قسممون هم دا لفل اوس د تا قسمونه وواو بیا به یوبل سره جوور را ولو قسمونه د تا تا م دورهشي زائدہ چې په آخر د کلمه کې راشي دا, دا په څو قسمه باندې یو د تاو او تانیس لکتا د دا زاربتن تاو او تانیس دمادات او تسکیر لکتا د تمیس شوا د عدد یقل دا تمیز نه دا عدد لکتا پاده د عقل کشوا په واخد د تانیسه تمیز کی په واخد د تانیسه شا کی شه تمیز مؤنثی نو عدد هغه مذکری او شه تمیزوی مؤنث صحیح دا تمیز مذکری عدد به سوی وانس ولا کتاشوا په عدد کې وو وخت تذکیر ده تامیس کې وخت د شا کې تامیس نه وو وخت د تذکیر ده شا کې لک ثلاثه رجالین دې ثلاثه دا, دا, دا, دا, دا تا دا تاوت تذکیر ده تاو تذکیر درم تای ای و لکه تا د عیدتون صفتون جيحتون تا د عیدتون صفتون جيحتون قانون د عیدتون چې اوولي استقامتون اقامتون والله سلوورمه تا اووا اغطائے دلالت په وحدت کوي لا کتا د ضربتن ضربت زربتن یو سفېل مولې له ورګونو فون شوې فندوق کتا دکتاو واحده د وحدت تاکید کوي تاو الوحده بنځمه تا د تاول مبالغه لکه تا د اللاامتون تا د اللاتون تاول مباللهه شګمه تا ده تا د نقل د ووسیت نه اسمیت ته تا د نقل د ووسیت د اویت نه نقل شی اسمیت ت پای ک تا را ځي لکه تا د او بل تا میت ده معالیا تا مدیت ده معالیا لکه فاعلیت مفعولیت اسادیت ګډړیت زمونږه پښتو کې ردی په ځای ثوب راځي ثراځي ثوب ته ووبې لکه سړی ثوب زمر ثوب دله ثوب نار ثوب انداته دا د نمازريت خو معالیا قال کلمتو کذا تا چده نو دا, تا دا تانیس ندا تار تانیس ندا زکه اور پرسیل لفظون می راغله دا رنګ ی تای ای وذیہم ندا تار تذکیرہم ندا مطلب دا یوه نه سیوا واده تا د ووحت سیوا واده چ تا دشانانه وحت نه دا تا وحت ته اوس راشه او دلیفللا طین ور سره کوه فال کلمتتوکې تا د ووحت ته والفلم کوم قسم دي علیفللا موصولی موصولي حرفی حرفي حرفی حرفي موصولی خو نه دي زکه موصولي یا په فایل داخلي کې اپو معفو نو موصولي خو ته کار شو حرفي او حرفي زائد او غیر زائد نو دا زائد نه دي کزايد بنو بی بیا ابتدایي صحیح نو زکه زائده په قوت د نکره کې دي قوت د چاکی نا کیراکی بیا ل کلماتو چې کانو په قوت د چاکی شو نا کیرا کی؟ نا نا نو ابتداییت بیا صحیح نه زایدنی نه غیر زایددی صحیح غیر زایدا نو چې غیر زایدو نو غیر زایدا غلط په سلور قسمو او چې لا ورو کی و سارا ټول قسمونه والینو په نو په ا په اولرز مونږ ویلو ګره نگم منس کی پاکی د دا بارانش پس اشوان خواه مخار دیلیٹ کی گی دیوال نی لی پل دیلیٹ کی گی نو مزغون سبق سه خبر دن نمانگی دا او سبق خوصا کچا گونتی سبقی سکارو لی کلیو چه بس یو ساز کیوشو ڈیلیٹ آنو سالور قسمه کې با اجراو کون نوغاڑ سالور قسمو جنسی استغراقی آه دی خارجی آه دی ذهنی دل تا دا علی که دا جنسی شي دا سی شی جنسی شی نو جنس خود دلالت پار سکی او تا دا وحدت شوا تار چا شوا نو بما بین دا وحدت او د جنسیت کې منافات تے و دا تا پا تقاضا کی او دا علی فلام پا تقاضا کسی شو منافات شو سر دا علی کلیمه الکلمتو دا سروي چې جنس کليمه سره دا یعنی ماهیت سره مراد ده او تا وي چې یو کليمه سره مراد ده وحدت مراد ده نو سړی یو سو وي کوناټيبل سو وي صدر د کلام منافي د عجز د کلام نو پوښې نام بردو کالف لام استغراقی شي نو دا الفلسلام استغراقی دلالت کوي په اات د افراد وبانند دی او افراد م نو یون خانډ دی چې تا دلالت په وحدت کوي او لیفلام دلالت په ټولو افرادو کوي سری وی ټول ماد دي او اخیر وی یو سر او دویم دا چې دا مقام د تارییس دی مقام دو چاہ دیں او تعریف نده فرد کی گیو د افرادو زکا افراد غیر منضبط غیر منحصر دی نده کم کم بتا سکر تعریف که بابا دی اللہ غریقی رحمت کی آنو ماو تی وزلوی ما پا گپا نراداونو ما بابا مای ریون کی اجتماع شورو دادت زینا مای اصور از بمونگ چوٹیو گو تی اجتماع لاؤرسا ماਰੇ ونه کې عالمی تېمارا د دین په خدمت کې نو ته استعمال اور شمن به د ورځې چټیو او دغه وي ما ته ویل چې دغه عبد الجبار شیخ یاد وي د باجوړ غزبرګ ته وایي د شاپور غسول لندي ته وایي شغیزي ابدخشان نه دی و شاپور شیخ سره په بدخشان نه و ابا جوړ شیخ سره ویل دا باجوړ اسبرګ نه دی و هغه ته وایي وی هغه دی زیل تکي ما ته سلام وايي نو مې نه دی خبره خبر وی وی و وای چې وی په مولاو ټټ سپ کو و چې تبلیغان په مولاو بانې چې کمدننو ټټای سپ کوي بول خلگانې په سپا کوي نوروره او خو په لکاو خلک دی زه به د کوم کومغ سپک کوم خومان ته به یو وښئ چې د دغه سپ کو جو س غه په سکرزما داغه به سپک کوم نو لکه ته به کم کم تاریب کو یا خو په لکو با پراتدي لکهه که نه د کم کم با تطاریف کئی اپراد غیر منذبت غیر منحصر دی خبر آبانی پوش شوی درہیم کالیفلا مہدی خارجی شی کالیفلا مہدی خارجی شی نو آدی خارجی خواغی چه مخی سو تذکرہ شوی نو تا خدا و سا گوت پوری کلی نو مخی خوز تذکرہ مسکرہ شوی ندا نو یو فرد معلوم ندی دویم چې بیا هم فرد واقع ستلی شو سو شو فرد او تعریف د فرد نکې نه دی یو فرد کیږي او نه ډېر افراده تعریف پیا نه صحیح مقام د تعریف سره هم نه صحیح کیږي اولف لا ماده ذهني یو خطبه خدای توبه دی و جن نه صحیح کیږي شي یو غیر معلوم فرد مراد ده او تعریف خود فرد نکې د دیو جنا چې مطخول ده اعلی ذهنيا دا په قوت د نکر کی وی او ابتدایي بيان سهي کیږي دا خودلته مبدا را مدخول ال زهنيي اسوي نکر وي په قوت دا چا کی وي نکرې کی وي تصویر لګانا لقد امروا على اللائم يسبوني یو رته وګوره ته ولکه تاسو په سړک مینه خو تاسو ماشالله دې ته نو واقعیت کړی دي اوسې هم تو اشارې کرتے کرتے चले راي لکه زمونږ سبق صرف بس مذاکره را لکه جوړ سبق راي دا ولي تاسو ندی که اس کمچه کنگنو مراد شو صحیح ده نا من یو قسم الیفلام سایی که دلی نشی وال کپو نشوی خبروانی کوسوی یو جواب والله فیها للجنس وطاو للوحدہ الیفلام جنسی دی او تا دی چا دا وحدہ تا نیاری دا یو تا یوانیاری بس والله واللامو فیها للجنس الیفلام جنسی او تار چادا وحنی؟ تا سوال کرو چې بین د وحدت او د جنسیت کې منافات تی جواب ولا منافعات بینهما کم دلوی دی چه منافعات تیرا پاس او تا ولا منافعات بینهما دی پا کې کی منافعاتو نیشی غق دا حاصل د جواب دا دی رورا یو والے یو قسم ننے یو والے یو قسم ننے لا کزاله وای کنه وای دا یو دی فایدا مونږه وایو په ملک یو جماعت ته نو نو دا یو دی ته بوتا له تزانته کور دا یو وی او جماعت څه شو یو یو غوډ کنه خبره باندې پوسی بس لاند اوس بیات خیر دې استراہیټ کې هم خدا مې سره دې پوي د پاره وی نو ګوره دې یو والی قسم نه دي د وحدت سري قسم یو وحدت شخصي دی یو وحدت نوعی دی بل وحدت جنسی دی وحدت شخصی مطلب چه فرد یوی دی سوی فرد لکه تاسو که هر هر یو تن پر خپل فلق فلزا یو ندی سیده سنان وحدت شخصی وحدت شخصی ستاسو در طول نو عیوزه چه انسانان دی نو عصده انسان دی در ټول یو بس یو شه ناس دی مخیطا یو انسان دی بس فه سو او زمنگاو د خرونو د غاغانو د دو دې دو ټول جنسه وي یادې چې سوالي حیوان اګیم سالم منګم سالم ګرځي منګم ګرځي شو یو وحدت شخصي ده بل وحدت نوعي ده ول وحدت جنسه منافات چې ده کنه د غاده جنس او د وحدت شخصي ده منافات د او د وحدت شخصي ده د وحدت شخصي ما وادهې جنسی والله که نه نه په مابی د وحت دی جنسیو د نریفللاې جنسیو د خو منافاتو دا جواب جو ډېر حاللاو غوجه دا وه چې دا موقام د تاریب سره ډیرر مناسب او ځکه تاریب د ماهیت کېږي تاریب د کېږي مایت م با چریفللام جنسی لی او تعریف به د ماهیت شي لکه د جننس د مایت تاریبسه شي پوهشي د جننس او د ما هي ولا منافاهه بينهما ليس ترى منافاهه د دې پونس کی له جواز اتصاف الجنس بالوحده بال... دا جنسم صفه د واحد واقع کیږي کی. او دا وحدته صفه د جنس کیږي کی. دا سیمه لیکيږي چې الجنس واحدن الجنسو واحدن او دا سیمه لیکيږي الواحد جنس دې دی, دی یو بل باندې حمل کیږي نو حمل خو اتحاد غواړي حمل څنګه غواړي اتحاد غواړي یعنی یوبل بل باندې حساب سکیږي راضي او دا اټساب دلالت کوي او اتحاد باندې معلومیږي چې د دې په منسک اتحاد د منافاتو نشته <تصفح> ورمګنو ها ل جوواې تسااف جننس بالواوه اوواده بلنس یو قالو حاضل جننسوادون دا جنس یو دی وازال کلوا جنس جننس اوا واحد چې د هغ جنس دی وام کونه سره جواب کوې دا یو جواب شو چې په ستلورو فللاو کې مونږ مختلفه کوم جنسی جنسی جنس او تام واسته د چا واحد صحیح ده بیم جواب الفلام نه مراد الفلام احمد خارجي دي الفلام احمد خارجي تاسو دوه اعتراض کړو یو وی اعتراض پیدا کړو چې دا مقام مقام ته چا دی تعریف ته تعریف, تعریف نه د فرد کیږي نه د افرادو نه د فرد کیږي نه د افرادو به مې اعتراض ستادہ کړو چې موږ تمه کی کلمه معلومه نه ده د خسره شروع شو نو قرین دا احد نشتا الاسلام احدیعو کی اشارہ وی او فردی معلوم تا معلومیت مخی پہو طریقے سر راغلے وي یا سراحتن یا اشارتن سر طریقے سر معلومیت سر شوی راغلے دل تا سنگ سر شو راغلے دل تا معلومیت راغلے نبی صحب خبر پوئے گی دے جواب کې ویگو را معلومیت خو طریقہ شتا معلومیت یو صراحتن ذکر سری هی معلومیت دیم ذکر کینای دایو کنا نظر تولک ما فی بدن فلما وزات قالت ربی انی وزاتو انسا ليس ذکرکل انسا وزاتو انسا ليس ذکرکل انسا بدلت الانسا او انسا مخه صراحتن ذکر شوه دے الف او مخه ذکر په کتاب کې مخه نشته ا کمدنه رب انی نزر دلک مافی بدنی ندم زرمه الگ تا شامل له اوم چاہتا نو اشارتاں دغ شریده ذکر شنو په از ذکر کې لپاره ما دی خارق نو یا ته کمدنو صراحتن ذکریه اشارتاں او درې مې او ذکر د علمن شغه علم د چی د کم خ سیزل میګره نو اک کشه دې سی دی نو دا مون شروع چوا چولا نو مونږ چې د بسم الله الرحمن الرحیم شروع مونږ د شرجامي کتابه شرجامی جګمنه تسوب کتاب ده شرجامی جګمنه نو دا سر پو کتاب ده شرجامی له منطق کتاب نه شرجامی له غزلو کتاب نه شرجامی له نحوی کتاب ده نو نح کلمہ بم کوم مرادی ان نح کلمہ واسم مرادی نن نحویان هغه کل نو فرد معلوم شو معلوم معلومیت غی... معلوم علم من دن راغ معلوم سره علم چه دا علم ده نحوی دنو لکه اوستو مرکات کی کللیمه وای هلته بره چا کلمه مرادي منطقیانو کلمه ديغا وایي او آتن نو کلمتغا لید کولی غزل ل چې لې دو ل دی هل ته کلمه د شاعرانو سردهه د هر چې خپل تی شونی د غنه غ کېږي دلته به چې کمدونو د نوحاتو کلمهې شيمررا شي ال بد تا تاو بلله تراس کړو چې تاریف نه د فر کېږ نه د افادو دا مونږ دجیې راخر چکوو دا جواب مونږ دججی براخر چکوو اغاد آده چه منا خیر ده فرد نمو مراد پر دی جنسی والو کانا فرد شخصي والو فرد نمو مراد پر دی سوالو جنسی د جنسی فرد تعریف خو کی کی دی فرد شخصی تعریف نکی کی دی فرد دی جنسی خو کی ویم کنو حملو ها دویم جواب او ممکن نه حمل کول ده دی علالہ دی الخارجی پالی فلا ما دی خارجی بانی بی ارادت کلمت المذکورا پیرادہ کولو دا کلمات چې مسکورہ دا حلال سنت نوحار او جواب چا باندې نوحار په جواب چا نوحار هغه کلمہ مراد دا چې جاریه دا حلال سنت نوحار دو جواب د وکړو صحیح دا خلق و سرا اسه د ذہن د تیزولو د پاره بهر نومږي چې الالف لام استغراقی مراد کې دیش الالف لام څه استغراقی تعویلو خلیفہ لام استقراقی چې کمنو نه پاره دې حادثه افراد راځي تاریخ نه ده فرد کې نه تشاكيږي فرادو کې تاریخ نه ده فرد کې نه تشاكيږي افرادو کې او تای دلالت په وحدت کوي تای دا تشاكي نمنګ جواب کو چې د وحدت نه مراد کو جنسی الجنسي ده صحیح وا او د وحدت جنسی سره کثرت منافي نه ده د وحدت الجنسي سره حسرت منافی او بل دی ویلو چې तारीफ نه د فرد کې نه د افراد کې نومنګ داوا یو شدل تکي دا د فردي حادثه افراد نه د الیف لام د الیف لام د فردي حادثه چانه نه افراد نه بلکې دا الیف لام د پاره جامعیت او مانیت ته چې دا تاریخ ټوله افراد ته شامل شي او غیر ته شي خارج شي او دا دا پار دا ای حاتی دا پار دا تصریح دے پا جامعیت مانی عیت پانی دا پار د تصریح پا جامعیتو مانی عیت آه دی زینی لهم دا او دیر مزیدار اندازی زن پی نیس تیڑی کول پکار و ایم کنو حملو حالالاد الخارجی بیرادت کلمت المذکورت الالسنت النحات الکلمتو سرطا و رسید لفظن تاریف اسکی تاریف کی قیودات تی ل وزیہ لیمانن مفرد دار تک از کومو قابل تحقیق ته وزیہ ده صحیح ده کنا وزیہ لمانن دي صحیح ده کنا لفظ وزیہ لیمانن نو دي جنس کی جنسونو دي فصلونو دي نو دي جنس فلزم داري ده فصل فلزم داري ده شارح باغ ذمہ دارایم کی لفظ اوس یو تحقیق لغوي شار کوي تحقیق لغوی تحقیق لغوی گئی او بیا معنی اصطلاحی تحقیق اصطلاحی دی و ال لفظ فی اللغه الرم سوال کوي جس شی چې اول پیس میں ظاہر ذکر شینو ثانین مرتبه د ضمیر ی یا شی چې اول پیس میں ظاہر ذکر شی ثانین مرتبه د شاوی دی اسم زمیری نو لفظن سراحطاً ذکر شوئے دے مشارع لفکار ویلے چویلے وی ہوا فی اللغتِ الرم ہوا فی اللغتِ زمیر ویو تراجع کردے جواب دا دے ال جواب جواب دا دے چونکه زمیر خلک الا راجی گئی چې راجی او د مرجی په منس کې آئینیه د راجی او د مرجی په منس کې نو خلک زمیر الا راجی گئی چې کلا مسداق د مرجی جداوی او د راجی جداوی نو هغه ځای کې زمیر تاجته نه یې اړه زمیر نه راوړي چې خلکو ته پته ولګي چې دا یو مراد نه دی په متن کې چې کوم لفظ ذکر ده دا لفظ اصطلاحي دی لغز څه شي اصطلاحي او په لفظ فی لغت رم دا, لغوی دا, لغوی. دا رم. لفظ لغوي دی دا لفظ څه دی لغوي نه راځي او د مرجم ازداق یو نه دی وای نه هغه چې کمونو 50 سره وروو په اسمه ظاهر سره فی لغه رم ګره لفظ څه دی دا په لغت کې رمې ته وای وشتل ته وای بس څه ته وای مشتل غرزاول ارتاول ویږي هر چا خپل جبې لکه ما یلفذو من قولن الا لديه رقيب عتيد ما یلفذو من قولن نر ارتاوي د یو خبره نر ارتاوي دی یو لدې ده پر دې د عرب یو کول شاهد ذکر کړي اکل تو تمرتا و لفستن نواتا اڑوکه می او خوڑو و لفستن نواتا و نا کجورا می او خوڑلا و لفستن نواتا او اڑوکه می والا ارتاو کو ویستاشیخ صدی اللہ غریقی رحمت کی ناغای با د دی نوات تی کی دیر مانی کولی لکا دا استیلاگانی بدلی بدلی دی منگ دی علاقه کی تا کجوری دا زرنی چی دی نو موږ تاړو کې وایو صحیح ده کنه ځنې لاکو کې وتا اټ کې وایي لکا غي وتا اټ کې وایي کنه اټ کې وتا وایي اوزن یې لاکو کې وتا بمب وتا وایي څه توي بمب وتا وتا وایي نا اټ کې بمب تا د کژور په قرام مسجد کې راځي کنه قتمیر او نقیر هغه ځای کې به څه کم نه نده باګه کوټ کې بمب تا او ډو کې دا مختلف دي نو ما که جوړ و خوړه او وایي اړوکې می والله بمب ته میلا تا وکړهته وکه اوس دلته کې دا غرزول د خولی نه غرد... غرزول غ ورولانه دي خولی نه دي خو د دي که د غیر و ټکوو دا اډوکې ټکې دی هر دیرو دی؟ صحیح ده که نه نو د فم نه ده نثانا دا, دا رمید فم ندا ثانا فم ندا دخلین دا خو دخلی دخل خیر لفظ ده چه چه دوم قسم چه دا غیر فم نوی او غیر لفظی لا کلفزت الرحا الدقیق لفظت الرحا الدقیق جرندی اول وشتل او ارتا وکل جرندی اول ارتا وکل مدہ اولی چی اندار تاوشی وی دی مدہ حروف تی او د فمن دی مدہ غیر فمن غیر لفظ فو شوی کنا درے چه د فمن وی او لفظ وی چه د فم وی او شوی لفظ وی لکا تلفستو بزی دین مخلوق او د ولا بچا ونه لکه ما ییل فز منو لیم رممی ده د فم نه ده او د چا ده دله ف صحیح ده که نه سالوررم محض ما احتعمال اقلي وي چې د غیرې فم نه وي او ل وي بهغیرې فم نه وي او او دا به و کوولی دا موبایل چې خبرې کوي کې چې س کوي خبرې کې ټ کړي نو دا د غیر فم نه دي او الفاظ الفااز دي غیرې فم نه دي الفااز دي خو لکه دا د فم اواز ټیپ شوي دی کان دی که نه د فم اوواسته شوي دی خو دا او تهمونږته غ اواپس کې اوور یا را دا سې احتمال دی او نور د هوګډري کسمشو غټو کسمشو دلته د ویلو چې مطلقې رمیتوي په اللغه ار او مثال د خاص ذکر کړه مثال د خاص ذکر کړو لفظ تنوات تن نو د فم او د غیر لفظو مثال د فم نو او د غیر لفظ غیر حروف نو ارمه ته هراول د پار د تعمیم پونسو هي ارا مایتوها ا یعنی بس لفظ ذ مطلق خیره به معنا باندې ضروري نه ده چې غینی خامخه ده فم نه دی بي د غیر لفظي یا لفظي نه دا ضرورت نه ده چې فهم نه دی بي غیر فم نوم کې دي شنو مطلقانه ذکر کرا را مه تو ها عقل تو تمر اتا اومي خوړه چې کندنو کجور او لفظ تنواتا اورتاو مې کو دد چې کمدننو اړوکې ا راتهه دا تعامین د پااره را وړله چې بس لف د مطلق خیرې فه را ځي که د فم دی کې د غیرې فمیرته یعنی ارتې که د اړډو کې لر سم نو قلا دا تادل به عامې ختی د خو نه دا دی لا سر وکې او کرا دا سر صحیح شو که نه م چې رالی داس ارت دا د چا نه شو دله شو غیرې فم نه شو د دیوژنه ماوي تاميم کو که دا فهم نه کې دا غيري اے رميتها اوس دا لفظ دا لفظ کثير المعنا شون دا لفظ دا لفظ کثير المعنا شون او لفظ کثير المعنا جي نه دا په سو قسمره تسيري منتق پړو تيسرا منتق پړو یا مرقات پړو لفظ چه کسیر الماناوی نو یو مشترکی صدیح حقیقت تنی مشترک چه یو لفظ یو دیر بانی می دویم چې دی نو هغه مجازی لفظ چه کسیر الماناوی نو مجازی یو معنی حقیقی بلا معنی درم منقولی درم ثبی منخول عالم منخول او صالورم مرتجلی صالورم ثبی مرتجلی اوس دا لفظ د لفظ کثیر المعنا ش یو معنای رامی شو او د ری قسم شو کنهږي اوس دلته کم دنو د اصطلاحی لفظ کې دا وسنګ کم یو مراد دی اوس دا لغوی د داغه دی مشترک تے کم اجاز دے کس کمیو کسم نے ویسو منو فی عرف انو حاد دا لب منقول لے سوشی دیں منقول لے بیا منقول دو کسم نے یو منقول دو عرف عام نے او بالمنقول دو عرف خاص تے لکا دا بچ دا مای دبو علال ارت ہوئی خو عام خل کو نقل کرده سالورخ پیزو تا دا منقول دو عرف عام نے نداد چاہ دے نوی فی اورفن نوحات فی اورفن نوحات فی اورفن نوحات یعنی منخول دے اور فیسد خاص نوحات اورا نقل کردے دا دا اللفظ دیرا نقل کردے بیا ابتداءن دیریک نقل لے نقل چکڑ دے نو ابتدائی دے او کنا کلس کندو نو سانه وی نه یعنی ډایریک لفظ اغه سره په ما ته تلفظو انسان او کنا لفظ په بل معنی اغه سره بیا غټ کمندو په بل معنی اغه سره پونس وی ان لپوز ډایریک نقل کړه له ما ته تلفظ او کنا لفظ په بل معنی کړه بیا اغه په ما ته تلفظ دې وی د وکول دی دا داسې نقل ابتدایي دی ډایریک بس دا ارمي چې کمندونو سبب و د تلفظ د لپاره د الفاظ د لپاره چې خلین الفاظ راولیکنه په بس د تسمیه تو سبب به تسمیه المسبب به سبب بل ډایریک چې کمندونو لفظ په معنا د تلفظو یادا دی چې دا لفظ یو غستره مصدر په معنا د مخ... م... مفعول لفظ فمانا د مل مفوز او ملفوز بیا فمانا د ما تلفظ بهل انسان ملفوز فمانا د ما تلفظ او ملفوز عام اور شی زونو ذکر رام او مراد خاص ما تلفظ بهل انسان ف ذکر رام او مرادنا خاص ابتداءا او بعد جالی بمان الملفوظ کل خلق نظیر ولا ذکر گئ اکر خلق سپر ماند چاوانے ما دغا نقل چکم زیراشی دا یو ناقل غواری بل منقول غواری بل منقول منهول غواری بل منقول الیهی غواری نقل چراش سسسنو غواری سلور یو ناقل بل منقول بل منقول منهو بل منقول ناقل سوگتی فی عرفن نوحات نوحات و رانکل کرده ده. څ شيرا نه کلکلې دا لفظ ز لفظ سیدا منقول شو ما شو منقول من هو من څه شي دي معنا لغوي معنا لغوي منقول الیه څه شي دي ما تلفظ بیل انسان معنا اصطلاحی په بنسوی په نوشو او مناسبت پاکستان زکه منقوله ته وي مرتجل کې مناسبت نی دا مرتجل او دا منقول فرق دي مرتجلو در من قول فرق دا دی لکه یو دلس رلی دی او تاغل نوم اصد کیدی اصد در دی پا منس مناسبت ستی دی, دی تا مرتجل وی اصدی قدرتی گونده که لوم کی خودو یو بدرانگ از پشکال سوپ دا او تاغل نوم کیدی خیست زرخانو ساچت لنوم خیستا کیدی دی کسه مناسبتو دا, دا مرتجل لی با س نحن نامې زګي کافور دی ت ورتهجلوي من خوول دا چې بندخول من, من هو ل ک شوي مناسببت ما مناسبت سببت وي یو ت تیتول مسبب ب سبب ل زرممی وه که نه ما سبب او ما طلب په ذبل انسان مسبببه ووی شولی نوم کې خود په غې سره دو مونغ الخاص خاص العام عام ما طلب په انسان سوو خاص او لفظ لغوي سو ها ما هغه میرا واغ ستدل نوم کې خودو د خاص له سکه خودو مناسبت په منځ کېشته کنا منقول. علی منقول من ہو او منقول شو څه شي شو منقول علاوه منقول ته من هو او د الهي په منځ کې څه غواړي مناسبت غواړي الا ما یا تلفظ بیل انسان هغه ستا چې خلقو خو دي په اړې انسان کته ما باندې سوال کوي زه خود جواب درکوم ته لږ خپل نه کېنی والتذا کہ چدل اپس तारीफ سو شومایه تلفظ بهل انسان تاسو ګور کم ځای دی غر غرت مخام سوري غرت کم ځای دی زمون ګور ته مخام دواله کم ځای دی یو بل ته مخام لپس ستوي ما تلفظ بهل انسان ته وي دا خو ته तारीफ د لپس کې لپز راغی بیا اخر ذ محدود شو بچا کی فات کی او محدود قبل الحت مجهولی محدود قبل الحت سی ماجولی نو په तारीफ کې بیا راول دا تاریف المجهولی بل مجهولی تاریف المجهولی بل مجهولی تو جواب برے لکلی دی ات تلپوز گفتان زمان کتاب کے اوشتش تازبائی کشتے گنا ات تلپوز گفتان غپ لکلی عبدالغپور نشتے پکی نکتوں پکی نشتا یار کتاب کو رہ زنداباد دی پر کتاب دیکھوا ایلا ما یا تلپوزو بیل انسان او تلفظ گفت ما په کې نه لیکل غي ما په کې نه لیکل تا سو کې د ادري کې دي او د جواب تا چې یو د لفظ اصطلاحي لفظ plane. او بل د تلفظ لغوي نو پرې تعریف کې چې کوم راغله د لغوي دي او موږ چې کوم معرفت نو غواړو چې اصطلاحي لفظ په کافي کې کوم ټکی راغله د اصطلاحي ده کنه او تعریف شمه تلفظ بال انسان د تلفظ لغوي مراد دے. ده محدود جدا ده او حد ایلام آیت طلب و زبیل انسان آغا ستا چخلو خوزیف و دیبان انسان سپیل حال و لکبس کا مخام لکسات پا صبر وزگو